Розділ 60. Вже кілька ночей підряд в Венеції проводив не вдома. Петронію спадало на думку, що він, може, знову склав якийсь новий план і працює над звільненням Лігії зі Сквілянської в'язниці. Одначе не хотів його ні про що запитувати, щоб не зашкодити роботі. Цей витончений скептик зробився теж до певної міри забобонним а радше відтоді, як не вдалося вирвати дівчину з Мамартинського підземелля, він перестав вірити у свою зірку. Не розраховував, зрештою, тепер на добрий результат зусиль Веніція. Есквіліанська в'язниця облаштована на швидкоруч, і з підвалів будинків, де зруйновано було для створення перешкоди пожежі, все, що було навколо, не було насправді такою страшною, як старий Толінум, біля капітолію, але охороняли її значно суворіше. Петроній розумів прекрасно, що Лігію переведено туди тільки для того, щоб не померла і не уникнула амфітеатру. Отже, легко йому було здогадатися, що саме з цієї причини і мусять її пильнувати, як ока в лобі. «Певно, – говорив він собі, – імператор з Тегеліном призначають її на якесь особливе, страшніше від усіх видовище» і Вініцій скоріше сам загине, ніж зуміє її звільнити. Вініцій, одначе, теж втратив сподівання, що йому вдасться її визволити. Нині міг це зробити лише Христос. Молодому трибунові вже йшлося тільки про те, щоб міг із нею побачитися у в'язниці. З якогось часу не давала йому спокою думка, що Назарій влаштувався все ж таки в Мамартинській в'язниці як найманець для винесення трупів. Отже, вирішив і собі спробувати цей шлях. Підкуплений за величезну суму доглядач смердючих ям, погодився його взяти в число своїх людей, яких щоночі посилав за трупами до в'язниці. Небезпеки бути впізнаним для Вініця було небагато. Цьому сприяли темрява, одяг раба і погане освітлення в'язниці. Зрештою, кому могло спасти на думку, щоб Патрицій, Онук син консулів міг перебувати серед могильщиків, наражаючись на небезпеку вдихання випарів, в'язниці та смердючих ям. Став до роботи, до якої людей смушувала тільки неволя або надзвичайні злидні. Але він, коли настав довгожданий вечір, з радістю об'язав стегна та обгорнув голову ганчіркою, просоченою скипедаром. І з хвилюванням у серці вирушив разом з гуртом інших могильщиків на Ексвіліан. Преторіанці, які охороняли в'язницю, не чинили їм перешкод. Усі ж бо забезпечені були відповідними тесерами, які Центуріон перевіряв присвітлі ліхтаря. За хвилину великі залізні двері відчинилися перед ними, і вони Мені Мініцій побачив перед собою. Величезний, склепінчастий підвал, із якого був вихід до інших. Тьмяні каганці освітлювали приміщення, переповнені людьми. Одні лежали під стінами, чи то занурені в сон, чи то мертві. Інші оточили велику посудину з водою, що стояла посередині, з якої пили, наче змучені пропасницею. Деякі сиділи на землі, опершись ліктями на коліна, обхопивши голову руками, де не де спали діти, попритулявшись до матерів. Навколо чулися то стогони, і голосне, прискорене дихання хворих, то плач, то шепотіння молитви, то спів гімнув півголосу, то прокльони. У задушливому повітрі під відчувався трупний сморід. У похмурих глибинах ворушилися темні постаті. Ближче ж, при миготливих каганцях, видно було бліді перелякані обличчя, виснажені голодом, із гаслими або запаленими гарячкою очима, з посинілими губами, із струмами поту на лобах і злипшим волоссям. По куткам голосно марили хворі, інші просили води, деякі, щоб їх вели на смерть. А була ж ця в'язниця менш страшна – ніж старий Тулі Нюам. від вигляду цього підвалу підкосилися ноги і перехопило подих. Від думки, що Лігія перебуває в цьому жахливому убостві, волосся заврушилося на голові, а на вустах замер крик розпачу. Амфітеатри, ікла диких звірів, хрести, все було ліпше від цих страхітливих, заповнених трупним смородом під підземель, у яких благальні людські голоси повторювали з усіх кутків «Видіть нас на смерть!». Вініцій впився нігтями в долоні, бо відчував, що слабне, і ось-ось непротомніє. Все, що досі пережив, любов і скорботу, заступило бажання смерті. Раптом пролунав поряд з ним голос доглядача смердючих ям. «А скільки маєте нині трупів?» Та буде з дванадцять, відповів тюремний наглядач. Але до ранку буде більше, бо там уже деякі доходять під стінами. І почав нарікати на жінок, які переховують мертвих дітей, щоб довше їх мати біля себе, і не віддавати, поки можна, до смердючих ям. Доводиться відшукувати трупи лише по запаху, через них повітря й так страшне псується ще дужче. Волів би бути рабом у сільському Ергастулі, – сказав він, – аніж охороняти цих собак, які гниють за життя. Доглядач Ям втішав його, стверджуючи, що його служба не легша. Протягом цього часу до Вініця повернулося відчуття реальності, і він почав роздиратися під земель, в якому марно шукав очі Малії, думаючи при тому, що може її взагалі не побачити, то поки буде жива. Підвалів таких було кільканадцять, сполучених між собою щойно викопаними коридорами. Могильщики ж заходили тільки в ті приміщення, з яких треба було забирати тіла померлих. Тож Вініці охопив страх. Захід, що коштував йому стількох зусиль, може виявитися марним. На щастя, його патрон прийшов йому на допомогу. «Трупи зараз же треба виносити», – сказав він. «Бо зараза найдуща передається через них, інакше помрете і ви, і в'язні». «На всі підвали нас десятеро, – відповів наглядач, – і мусимо ж спати. «То я тобі залишу чотирьох моїх людей, які вночі ходитимуть по підвалах і дивитимуться, чи не помер хто?» «Вип'ємо завтра, якщо це зробиш». «Кожен труп нехай заносять на перевірку, бо прийшов наказ, аби померлим протикали шию» а потім одразу ж за ними – до ям. «Добре, але ж вип'ємо», – відповів доглядач. Потім призначив чотирьох людей, а серед них і Вініція, і зрештою заходився вкладати трупи на носилки. Вініцій зітхнув. Був певен, принаймні, що тепер відшукає Лігію, і передусім почав ретельно оглядати перше пенземелли. Заглядав усі темні кутки – Куди майже не доходило світло каганця, оглянув тих, які спали по-під стінами, вкриті ганчір'ям, обдивився тяжкохворих, яких стягли в окремий куток, одначе лігії ніде не було. У другому та третьому підвалах пошуки його також виявилися безуспішними. Тим часом година була пізня, трупи вже винесено, охоронці, уклавшись у проходах, які сполучають підвали, поснули. Діти, втомлені плачем, замовкли. Під землею чути було тільки важке дихання та де-не-де де, шепотіння молитов. Вініцею увійшов з каганцем до четвертого по черзі підвалу, значно меншого за розмірами, і, піднісши вогонь вгору, почав роздивлятися і раптом здригнувся, бо здалося йому, що під загратованим отвором у стіні бачить величезну постать урса. Тож митю, задувши каганець, підійшов до нього і запитав. «Урсе, це ти?» Велетень повернув голову. «А ти хто?» «Не впізнаєш мене?» – запитав молодик. «Ти погасив каганець. Як же я можу тебе впізнати?» Але Вініці побачив лігію, що лежала на плащі біля стіни. Тож, не кажучи нічого більше, опустився навколішки біля неї. Курс пізнав його і сказав: Слава Христу, але не буди її, пане. Він, стаючи на навколішках, дивився налією крізь сльози, в темряві міг розрізнити її лице, що здавалося йому білим, як алебастра, і схудлі руки. Від цього її вигляду любов його перетворилася на пронизливий біль, який вразив його до глибини душі. Я разом з тим, на жалість, шанобу та обожнювання, що впавши ниць, почав цілувати край плаща, на якому спочивала найдорожча в світі людина. Урс довго дивився на нього мовчки, та врешті-решт смикнув його за туніку. «Пане», – запитав, – «як ти потрапив сюди? І чи прийшов її врятувати?» Вініцій підвівся і протягом хвилини ще не міг побороти свого хвилювання. «Скажи мені спосіб», – відповів він. «Я думав, що ти його знайдеш, пане. Мені один тільки спадав на думку». Тут кинув погляд на загротований отвір, потім, ніби відповідаючи самому собі, сказав «Так, але там же солдати». «Сотня притуріанців», – відповів Вініцій. «Отже, не пройдемо». «Ні». Лігієць потер долоною лоб і запитав друге. «А як ти війшов?» «Маю тесеру від доглядача смердючих ям». Я раптом замовк, ніби вражений новою думкою. Присягаюся муками Спасителя», – заговорив квапливо. «Я тут залишусь, а вона нехай візьме мою тесеру, нехай загорне голову ганчіркою, накине на плечі плащ і вийде. Серед рабів-могильщиків є кілька підлітків». Отже, претуріанці не впізнають її, а коли дістанеться дому Петронія, то ж врятує її. Але Лігієць опустив голову на груди і відповів, «Вона не погодиться на це, бо любить тебе, а до того ж хвора, і звестися на ноги сама не зможе». За хвилину додав, «Якщо ти, пане, і шляхетний Петроній не могли її визволити із в'язниці, то хто ж її може врятувати? Лише Христос. Потім обидва замовкли. Простодушний лігієць міркував собі, адже він міг би всіх врятувати, але якщо вже цього не робить, то, мабуть, настала година муки смерті, і згоден був на неї для себе, але жаль йому було до глибини душі цього дитяти, яке виросло на його руках, і яке любив дужче за життя. Вініцій опустився навколішки коло лігії. Крізь загратований отвір, проникло до підземелля сяйво місяця і освітило її краще за каганець, який миготів над дверима. Раптом Лігія розплющила очі і, поклавши свої гарячі долоні на руки, венітця сказала Бачу тебе і знала, що прийдеш а він припав до її рук і почав прикладати їх до чола і до серця, потім злегка підняв її, притискаючи до грудей. «Я прийшов, Люба», – сказав він, – «Нехай тебе Христос збереже і врятує, о, лігі, кохана!» І не міг більше говорити, бо серце почало в нього нити від скорботи і любові, а скорботу не хотів перед нею виявляти. «Я хвора, Марку» повіла Лія, і чи на арені, чи тут у в'язниці, мушу померти. Але я молилась, аби тебе перед цим побачити, і ти прийшов, Христос мене почув. Він іще не міг здобутися на слова, і тільки притискав її до грудей, а вона мовила далі, бачила тебе крізь вікно в Толіанумі, і знала, що хотів прийти а тепер Спаситель дав мені хвилинку ясності, розуму, щоб ми могли попрощатися. Вже я йду до нього, Марко, але кохаю тебе, і кохатиму завжди. Мініція опанував себе, притушив біль собі і заговорив голосом, у якому намагався надати спокою. Ні, Люба, ти не помреш. Апостол волів сподіватися та обіцяв молитися за тебе а він знав Христа. Христос його любив, і ні в чому йому не відмовить. Коли б тобі судилося померти, Петро не наказував би надіятись, а сказав би мені щось інше. А так, він мені сказав «сподівайся». Ні, Лігія, Христос змилується над тобою. Він не хоче твоєї смерті, він її не допустить. Присягаюся тобі іменем Спасителя. Петро молиться за тебе». Настала тиша. Єдиний каганець, який висів над дверима, згас. Але за те світло місяця олилося крізь отвір. У протилежному кутку підвалу запищало дитя. І затихло. З надвору лише долітали голоси проторіанців, які, відбувши свою зміну в охороні, грали біля муру в дванадцять ліній. «О, Марку!» – відповіла Лігія. «Христос сам благав отця, Позбав мене цієї чаші страждань, одначе випав її до дна. Христос сам помер на хресті, а тепер гинуть за нього тисячі. Тож чому мене одну мав би він помилувати? І хто я, Марко? Чула, як Петро говорив, що він помре мучеником. А хто я проти нього? Коли прийшли до нас притуріанці, боялися смерті та мук але тепер вже нічого не боюся. Дивися, яка це страшна в'язниця, а я йду на небо. Подумай, що тут є імператор, а там спаситель, добрий і милосердний, і немає смерті. Ти мене кохаєш, отже подумай, яка буду щаслива. О, Марко, любий, думай, що ти там прийдеш до мене. Тут замовкла, аби набрати повітря у свої хворі груди, а потім піднесла до своїх уст його руку. «Марко, що, Люба, не плач за мною, і пам'ятай, що ти прийдеш до мене. Жила я недовго, але Бог подарував мені душу твою. Тож хочу сказати Христу, що хоч померла, і хоч дивився на смерть мою, і хоч лишився в скорботі, Одначе не нарікав на його волю і любиш його завше. Ти ж будеш його любити і терпляче перенесеш мою смерть, так? Бо тоді він поєднає нас, а я тебе кохаю і хочу бути з тобою. Тут знову забрахло й повітря і ледве чутним голосом договорила пообіцяй мені це, Марко. Вініцій тремтячими руками, обійнявши її, відповів. «Присягаюся твоєю святою головою! Обіцяю!» Тоді в темному світлі місяця проясніла її обличчя. Ще раз піднесла до вуст його руку і прошепотіла «Я дружина твоя!» За муром притуріанці, що грали в дванадцять ліній, завели голосну суперечку, але вони забули про в'язницю, про охоронців, про все на світі, і відчуваючи в собі, душі ангельські почали молитися. Розділ 61. Протягом трьох днів, а радше трьох ночей, ніщо не порушувало їхнього спокою. Коли звичайна тюремна робота, що полягала у відокремленні померлих від живих і тяжкохворих від здорових, закінчувалась і натомлені охоронці вкладалися спати в коридорах Вініцій заходив до підвалу, в якому була лігія, і залишався в ньому до самісінького світанку. Вона клала йому голови на груди, і вони розмовляли тихими голосами про любов і смерть. Обоє мимоволі в думках і розмовах віддалялися все дужче від життя і втрачали відчуття реальності. Обоє були, як люди, що, відпливши на судні від суші, не бачать вже берега і занурюються поволі в безкінечність. Обоє перетворюються поступово на духів, смутних, залюблених одне в одного та в Христа, і готових одлетіти. Часом лише від його серця вривався ще біль, як вихор, часом спалахувала, мов блискавка надія, народжена з любові й віри в милосердя розіп'ятого Бога. І він з кожним днем все більше відривався від землі і віддавався смерті. Вранці, коли виходив з підземелля, дивився на світ, на місто, на знайомих і на справи житейські, немов крізь сон. Все видавалося йому чужим, далеким, марним і скороменущим. Перестала його жахати навіть загроза мук, бо мав відчуття, що це щось таке через що можна перейти ніби в забуті з поглядом спрямованим на щось інше, обом здавалося, що починає вже їх огортати вічність. Розмовляли про любов, про те, як любитимуться і житимуть разом, але тільки вже по той бік могили. І якщо часом іще думки зверталися до земних справ, то лише як думки людей, які, готуючись у далеку дорогу, розмовляють про дорожні приготування. Зрештою, оточувала їх така тиша, яка оточує дві всіма забуті колони десь у постелі. Турбувалися вже тільки про те, щоб Христос їх не розлучив, а поза як хвилина кожна зміцнювала в них ту певність, любили його як ланку, що мала поєднати їх і в безкінечному блаженстві, і в безкінечному спокої. Ще на землі опадав із них порох земний, Душі їх ставали чистими, як сльоза. Під загрозою смерті, серед поневірянь і страждань, у тюремному барлозі почалося для них небо, бо вона брала його за руку і вела, ніби вже спасена і свята, до вічного джерела життя. А Петруній дивувався, бачучи в обличчі Вініція все більше і більше спокою, якесь дивне сяйво, якого не бачив раніше. Часом навіть виникали в нього припущення, що Вініцій знайшов шлях порятунку, і було йому прикро, що в його свої сподівання не втаємничує. Врешті, не витримавши, сказав йому, «Тепер ти маєш інший вигляд, тож не крийся від мене, бо хочу і можу бути тобі корисним. Чи придумав щось?» «Придумав», – відповів Вініцій, – «але ти вже мені не допоможеш». Ось після її смерті зізнаюся, що я християнин, і піду за нею. Значить, не маєш надії? Навпаки, маю. Христос її мені віддасть, і не розлучимося вже з нею ніколи. Петроній заходив по Атрію з виразом розчарування і досади. Потім сказав, «На це не треба вашого Христа, бо ту саму послугу може надати наш Татанос». А Вініцій усміхнувся смутно і сказав, «Ні, любий, але ти цього не хочеш розуміти». «Не хочу і не можу», – погодився Петроній. «Не час для суперечок. Але пам'ятаєш, що ти говорив, коли нам не вдалося вирвати її з Толіаномо? Я втратив всяку надію, а ти сказав, коли ми повернулись додому, «А я вірю, що Христос може мені її повернути». Нехай же її тобі поверне. Коли кину коштовну чашу в море, не зуміє мені її віддати жоден з наших богів. Але якщо і ваш найліпший, то не знаю, чому б мав вшановувати його більше від колишніх. Він же віддасть її мені, відповів Веніцій. Петроніс здвигнув плечима. Чи знаєш, запитав, що християнами мають освятити завтра сади імператора? «Завтра?» – перепитав вінці. І перед близькою страшною реальністю серце в нього все-таки здригнулося в скорботі і жаху. Подумав, що це, може, остання ніч, яку зможе провести з Лігією. Тож, попрощавшись з Петронієм, поспішив до доглядача Ям за своєю тесерою. Але тут чекало його розчарування, бо доглядач не хотів дати йому знаку. «Вибач, пане», – сказав, «Я зробив для тебе те, що міг, але не можу ризикувати життям. Сьогодні вночі мають випроваджувати християн у сади імператора. У в'язниці буде повно солдатів і чиновників. Якщо тебе впізнають, загину я і діти мої». Вініцій зрозумів, що наполягати марно. Блиснула в нього все-таки надія, що солдати, які бачили його раніше, пропустять його, може, і без тесери. Отже, з настанням ночі, звичайно вдягнувши в грубу туніку та вв'язавши ганчіркою голову, вирушив до тюремних воріт. Але того дня тесери перевіряли іще ретельніше, ніж зазвичай. А більш того, сотник з цевін, суворий і відданий душею тілом імператори, пізнав Веніція. Але, мабуть, у його закутих у залізох грудях заживріли якісь іскри жалості до людської недолі, бо замість вдарити з в щит на знак тривоги, відвів Вініція в бік і сказав йому, «Пане, повертайся додому, я впізнав тебе, але мовчатиму, бо не хочу губити тебе. Впустити тебе не можу, але повертайся, і нехай боги втішать тебе». «Впустити не можеш, – сказав Вініцій, – то хоч дозволь мені тут лишитися та бачити тих, кого випроваджуватимуть». «Наказ не заборонює мені цього», – відповів це Він і цей став біля воріт і чекав, коли почнуть виводити смертників. Нарешті, близько півночі, розчинилися широко тюремні ворота і показалася колона в'язнів – чоловіків, жінок і дітей, оточених озброєним загоном претуріанців. Ніч була з місяцем вповні – Можна було розрізнити не лише постаті, але й лиця нещасних. Ішли попарно, довгою вервечкою, і серед тиші, що порушувалося лише брязканням солдатської зброї. У кінці колони вініці чітко розглядів лікаря Главка, але ні Лії, ні Урса серед приречених на смерть не було.